Бувало його. Став рябий, від ніг до голови рябий, у темнобурих латках, як зебра. Та це не заважає йому. Кістлявими руками, наче кочергами, вихоплює у мене з під носа кавалки глини, укладає у трамбовує у греблю і, дивись, угамувалася річка. У, каже Адам, де ж нам взяти лоток? А що це таке, питаю, лоток? Ну, просто штукенція труба чи корице, по якому стікатиме вода. Ггу. Штукенція. Хутенько, у думках, звичайно, оббів я свій двір, заскочив у сіни, всираю погріб, не знайшов нічого підхожого. А Ринва, за хатою, залізна труба іржею побита. Я з неї будував дальнобійну гармату. Ринва годиться? питаю. Кращого й не треба, тягни, тільки швиденько. Думаю, поки збігаю туди й назад, і греблю рознесе. Я так припустив до хати, що мене наче вітром винесло нагору, а біг до річки аж лопотіло за вухами. За мною стрибала і деренчала труба, така ж руда й вогниста, як рекс. Вона вимазала мені усі ребра цегляною фарбою. Примчав у берег? Ні. Стоїть іще, наша загата. І вода піднялась високо, де був кущ, стирчать лише зелені вершки. Тут вода розлилась, а за греблею зовсім спала. Видно голе дно, драглистий мул, і повзають у калюжах водяні блохи, жуки, в юнці. Адам підхвалив мене, узяв ринву і вмурував її у греблю. Зверху ще наклав товстенько глини. І ось по трубі, спочатку Несмілою цівкою потім сильніше потекла вода. Сколочена вона світлішала, набирала сили, струменем падала вниз і під греблею вибивала вирву, схожу на слід копита. Вода неслась, бурмотіла в трубі, з шумом розкидала бризки і, здавалося, заграв під вербами весняний ручай. «Ну як?» – спитав Адам. «Як вам подобається музика?» Він стояв, палка з поперечкою, замурзано усміхаючись. Видно, був задоволений. Прилизував чубчик, рідке волосічко, таке, що геть просвічувалось. «Завтра, шановний ленд», – виголосив Адам, «завтра ми зробимо дерев'яний млинок, сьогодні вже пізно, і поставимо його під лотком. Побачиш?» як працює вода на людину. Про це пам'ятаєш, сказав маршак, Щоб скакаючи з вершини, сила зможе на води, швидко рухала машини і штовхала поїзди. Це ми зробимо завтра. А зараз, зараз ми щось придумаємо. Із таємничим виглядом Адам пішов у кущі. Він ступав, як білий шукач серед джунглів, тихо й обережно. Назбирав паличок, З молодої верби зняв смугу кори, Вирвав цупку лопушину, З нехитрою здобиччю повернувся назад, Довго мудрував, Круг лотка втикав палички, На ці стирчаки настромив лопушину І корою прив'язав листок. Він ще лаштував свою примудрацію, Як вода часто лунко зухвало Затарабанила по листку. Ла-та-та! Залопотів листок. Струмінь бив по краю лопушини, і вона дрижала, швидко-швидко лопочучи. Уже вечоріло. Була тиха година, коли тіні виповзають із-під верб. І у цей час на весь берег заговорила ріка. Я дивився на Адама, як на майстра-чарівника. А він, схиливши голову набік, світив білими зубами, і на білому обличчі його застигла безкровна усмішка. «Як зветься ваша річка?» – спитав Адам. «Ніяк не зветься. Річка та й годі. Хлопці дражнять жаб'яча». «Погано», – сказав Адам. «Подумай, аби не було річок, ані джерельця, ані жодного струмка, що б робили люди, вони вимерли б, як риби на піску. Річка дає нам життя, а ми лінимося дати їй навіть ім'я. Послухай, – «Зараз, як можна назвати річку?» «Я нашорошив вуха, тиша, спокій на лузі, у саду туркоче горлиця, а за нашою греблею, полилечому, невгамовно лопотить річка». «Лопотиха», – вимовив я, – «може так назвати?» «Лопотиха», – повторив Адам, – «добре ім'я. Завтра ж нанесемо на карту нашу річку». Щоб знали по усіх світах Є на землі тихе і тепле водоймище Яке відкрили для людства два капітани Ленд і Адам У мене виникла підозра А може цей надзвичайно довгов'язий чоловік Справді прибув з острова Скарбів Де живуть матроси і продавці лимонаду Бо у нас у шатрищах Таких сухоребрих людей нема Це раз А друге Ніхто не балакає тут, як славитні капітани в книжках. Словом, я мав таємну надію, що ми з Адамом ще помандруємо кудись. Невідомо куди. А поки що ми подались до броду і на мілководді заходилися відмивати бруд собачим милом. Це така трава, схожа на лишайник. З-під кущів, з потемнілого прибережжя потягло прохолодою, гостро запахло м'ята, а вечірня вода, Стала ще тепліше. Яка добра вода. Стоїш на глибокому і виходить не хочеться. Цікаво міркую собі, який то млинок зробить він завтра. Адаме, починаю розпитувати здалеку, ви надовго до нас приїхали? Мовчить. Одвернувся. Дивиться на верхів'я дерев під золочені сонцем. Розсердився на мене. Так чого? Може не дочув? Я голосніше. «Ви на я кажу, приїхали? Чи будете жити у баби?» «Ні», – голос у нього з людком. «Я приїхав сюди. Помирать?» Він сказав це спокійно. Так спокійно, що я відчув, і з води побігли дрижні, і холодними змійками поповзли мені по спині. «Жартує Адам?» А голос? «Таким голосом не жартують». Адам повернувся до мене. Плечі у нього були опущені, висохлі руки, як неживі, висіли уздовж тулуба. Я тільки зараз помітив. Адам світився. Сонце кидало на нього низьке проміння, і у Адама світилось прозоре обличчя. Світились хрящуваті вуха, світилось намічне тіло. Я зрозумів, Адам не жартує. Його поїдає мертвий огонь. Розумієш, Лендт? прищулив холодні очі Адам. Є така невесела штука, називається білокрів'я. Ти бачив, як догорає свічка? Потроху поволі полум'я злизує віск, аж до остатку. Так і хвороба спалює кров. Краплю за краплею, до останньої кровинки. Лікарі дивуються з того, що я ще й досі живу. Та, мабуть, недовго вже. Він махнув рукою. Ет, мовляв, к бісу, Журливі балачки і звелів хутенько одягатись. Поспішали додому. Адам ревками дерся гору, високо підкидаючи ноги, я дріботів за ним, і мене гойдало хто зна чого. А між вербами, які вкутились теплим присмерком, сонно лопотіла річка. Ніна, ні завтра, ні післязавтра Адам не прийшов до греблі. То була сумна руїна. За ніч лопотиха розмила загату, розкидала уволки глини по течії. Від греблі зостались тільки горбочки землі при самій воді. Ніби стояла фортеця, і якась орда зруйнувала її, стіни звалила у річку. Я поплівся уздовж берега, під корчем виглядав з мулу краєчок труби, і коли я смикнув її, з труби вискочила зелена жаба-ропуха. Мулом затягло і лопушений листок. Він був негодящий. Подерти на клапті. Озерця немає, річка більше не лопоче. Біжить смирненько старим своїм руслом. І скільки б я не старався, сам не зроблю ні греблі, ні співучого лотка. Сумно стало. Я пішов додому. Минув після того і день, і другий. І настав лункий сонячний ранок, з перегуком півні в поселах. Закортіло мені поблукати над річкою. У нас коло річки росте лугова трава гусятниця. Вона шовковиста, густа, як вата. Глянеш, зелений килимок простелено між вербами. На сіно ця трава не годиться. Її не вскубнеш косою, збивається у клубки, а те, як випаде роса, наче морозцем прихопить траву. Сива-сива шубка. А сонце зійде, горить і скриться у весь луг. Забредеш у росу, і хочеться тобі як лошаті повибрикувати, похвицяти п'ятами, навіть пустити берегом лунке, відчайдушне, і го го Я побіг до верби назад, поверну до річки, а за мною темна доріжка по траві. Роса холодна з димком, пече, заходить у зашпори, я припускаю, чим дущ збиваю ногами росу, і вона розсипає на мисто. Вишневі райдужні бризки. Став коло броду, глядь, і штани мої сині, а ще одні в скрині, мокрі-мокренні, аж хлющать, прилипли до тіла. Ясно, мати не погладить по голівці. Стою, розмішляю, як далі жить. Міркую собі, а воно не міркується, щось мені заважає. Ніби гедзь дзищить над вухом. Що воно? Я не можу торопить. А проте відчуваю, У березі щось змінилося. О, чуєте? Не так гомунить річка. Я вже знаю, як річка Міняє свій голос. Уранці чиста, світла вода. І дзюрчить вона срібним потічком. обідню пору у спеку Вода розімліває. Хлюпоче, ліниво, приглушено. А під вечір Тихо шумить, заспокійливо, і шум цей чути далеко, так було завжди, а зараз, а в цю хвилину, чуєте, буянить вода, з плескотом, з присвистом туркоче під вербами, щось воно є, поміж кущами пригінці спускаюсь до річки, ба, знову піднялась течія, залило вже камінь, що стояв над водою, я бігом туди, на старе місце, де ми ліпили загату. Так і знав. Нова гребелька, ще вища. І озерко, ще більше. І хурчить млинок. Звідки воно взялось? Як воно виросло? Коли? Я боюсь ворухнутись, щоб не зникло чудо. Стою, прикипів до землі, тільки очима лупаю. Справжній млинок. Ну як вам розказати про нього? Ось так під лутком стоять ноги-опори. Дві грубенькі палиці, вони з ріжками вгорі, і на тих ріжках лежить поперечка, а на паперечці дерев'яний млинок, у нього лопоті, як долоньки, підставлені до лотка, падає струмінь води, б'є по крилах-долоньках, і хурчить, крутиться млинок, розсіває пил водяний, і світиться під греблею маленьке сонечко». Слухав і ще хотілося слухати, як плескотить вода, як приляскують лопаті, як гудуть опори. Слухав би ще, але ж треба підійти і роздивитися зблизька, руками попробувати, що воно там і до чого. Я обмацав кожну паличку і тугенькі вузли з вербового лика і лопаті, усе від сучка до задирки, а тоді зупиняв і пускав млинок. Ловив язиком краплі, які зриваються з лопоти, і навіть пальцем видавив канавку у греблі, щоб перевірити, чи міцно зліплена стіна. Але стривайте. Виходить, Адам ще раз побував на річці і зробив млинок. Але як? Таємно? І коли вночі? І хто дозволив йому з гарячкою з такою температурою вставати? Я слухав млинок до самого вечора. Нібито знав, що недовго йому хурчати, Що скоїлося нове лихо. Так воно і сталося. Обідня спека, задуха, Ліниво хлюпоче вода. Я лежу на камені, як заснула рибина. Плечі й руки обм'якли, Важка-важка голова, не можу кліпнути оком. Тут на камені лежить і млинок, Висмикнутий з мулу, розчахнутий, Сушиться він на сонці. Річка знов рознесла гребельку, і знов вночі. Все злодійське, мабуть, робиться вночі. Рехса вбили на темну і млинок, неначе лиходії підкралися смерком, звалили його в багнюку і чобітьми втоптали. Сухо, у роті і гірко, адам не прийде, а що я сам, що я можу сам? Коли мати штурхне в потилицю, тоді краще одному. Забився в куток, похлипав трошки, і все пройшло. А от як зараз? Ніхто й не штурхав у спину, і все таке гірко. Розчахнутий млинок, і кому ти скажеш про це, кому розповіси? Треба, щоб хтось був, Щоб лежав поруч, грівся на сонці, слухав тебе, а ти почав би так. Прибіг я вранці, глядь, греблі нема. Я хочу друга. Хочу, щоб хтось до мене прийшов. Спираюсь на лікті, кидаю погляд на річку аж туди, де вона вибігає з-за пагорба. Напружено дивлюся і бачу. Пливе, пливе човник. Тихо прямує під вербами, поминає острівці водяних лілій, безшумно виходить на плесо, ані хлюпне, ані був веслом. Сонце всипало річку блискітками, і човник пливе, як місяць між зорями. І хтось підгрібає веслом, править до нашого берега. Вже недалеко, ось він. Повертає до броду і видно блакитний човник і блакитне весло, і сидить у човнику. Хто б ви думали? Дівчинка. Вона теж блакитна. Очі великі, здивовані, у косах біла стрічка. Я й не стямився, як човник заплив у протоку і став. Став під скелею, на швидкій течії. Дівчина витягла мокре весельце, поклала на дно човна і звела на мене голубі очі. «Ти мене кликав?» – спитала вона. «То ні, не кликав. Просто хотів, щоб ти приїхала». «Ну добре, прив'яжи, будь ласка, човен, а то понесе за водою». Вона кинула мені ланцюжок, і я прив'язав його до старого кореня, що ліктем виступав із землі. Слухай, сказав я, протокову зенько, моя нога ледь пролазить між скелями. А як ти запливла сюди? Тінь пробігла по її обличчі, вона пригнулась, зняла білу туфельку, постукала нею об бор човна, буцімто вибиває пісок. Мабуть, не любила, щоб її дуже розпитували. Узувши туфельку, дівчина глянула на камінь, де я лежав, і спитала. «Що то коло тебе?» «Млинок». Уночі потрощило його. «Це Адам тобі зробив, правда ж?» А звідки ти знаєш?» І знову вона промовчила. Схилила голову пальцем під щоку і спитала журливим голосом. «Скажи, чи ходить зараз Адам у капелюсі?» «Ні», – відказав я. Не ходить у капелюсі. І взагалі не ходить. Лежить у хаті у сірохи. Баба кутає Адама і голосить. Синів своїх згадує. А сіроха, щоб ти знала, це мати його матері, або ж баба. І каже Адам, що втік сюди від лікарів. Бо ганялись вони з уколами. Утік. Та бач, застудився, такий слабий, устати негоден. Я знаю, спохмурніла дівчина і сумно глянула на потік води, що падав з каменя у розколину. Він безпорадний, як дитя. Йому і близько не можна підходити до річки. А він цілий день пробовтався. А вночі задихався, був гарячий, мов жар. І потім ще зовсім хворий нижком подався на річку, щоб збудувати млинок. Хвилі гойдали човник. І дівчинка гойдалася, чи, може, печально хитала головою, Передай привіт йому, мовила вона строго. І ще передай, я на нього сердита. Хай береже себе. Від кого ж передати? Скажи від Ніни, він знає мене. О, так це ти, Ніна, підвівся я здивований. Ти якось приснилась була мені. Сниться наче бренить павутинка на вітрі і тоненько-тоненько виводить: "Ніно, мені час". Промовила Ніна. «Одв'яжи, човен!» Коли я подав їй прив'язь, вона відштовхнулася веслом і швидко понеслась з протоки. У блакитному платі з білою стіжкою в косі вона стояла у човні, освітлена сонцем. І, здавалося, пливе по воді свічка з трепетним вогником. «Прощай!» – здаля махнула рукою. «Прощай!» Гукнув їй слід. Ще приїжджай. Човник поплив униз по течії, тінню промайнув між деревами, зник за крутим поворотом, і свічка, здавалося, погасла. Удруге вона припливла надвечір. Уже сутінь залягла між берегами, кумкало десь жабеня. Вона була спокійна, з глянсом. І тоді показався її човник, як і першого разу він ішов з гори з тих країв, де заходить сонце і де починається річка. Ще здалеку видно було, що човник у не інший не голубий, а білий із темними рисками, наче зроблений із березових лубків. Човник березово-білий і Ніна у білому сарафанчику і з чорною стрічкою в косі. І сьогодні вона смутна. Може, навіть смутніша, ніж була учора. Вона причалила до берега, привіталася, склала руки на колінцях, і зажурена дивилася, що вона у воду. Ніно, почав я розмову, це багато, коли тридцять дев'ять і п'ять. Тридцять дев'ять багато, зітхнула вона. А якщо і п'ять, ще більше. Така в нього температура. Кажуть, помре. Ніна, схиливши голову, мовчала. Щось тихо булькнуло. Може, впала сльозина у воду. «Ти був у нього?» Кліпнуло на мене мокрими віями. «Був». Його перенесли у двір під яблуню. Він лежить білий, як сніг. І, здається, не дише. Очі заплющені, такі сині, сині. А у куточках білі росинки. Він мене спершу не признав. Я підійшов, поторсав за плечі. «Адам, Адам!» кажу. Як неживий. Тоді я ще поторсав. Він ніби отямився рукою... Лап, лап, до мене потягся, а, каже, це ти, Лент, прошепотів губами. Нічого, нічого, капітане, ми з тобою змайструємо греблю справжню з цегли. І утішає, рукою мене погладжує, пальці в нього без тільки гарячі з дрожем. Я хотів сказати, ну, «Багато сказати йому, так мене відправили. Годі, мовляв, не треба, не можна його тривожити. Там у сірох якась жінка чужа, пухленька вся у білому халаті. «Я знаю її», – обізвалася Ніна, – «то найстарша лікарка, аж з Києва привезена». «Ого», – подумав я, – «з Києва? А хто ж її викликав? Хто привіз?» Я потайки зиркнув на Ніну, бо згадав, як учора вона спішно кудись попливла». Тінню промайнула між вербами і зникла. Може вона? Може Ніна привезла швидку допомогу, щоб рятувати Адама? Ніч. Шумить очерет. Крякає щось під кручею. Вона пливе сама-самісінька. А за нею вовки. Правда, які ж вовки на воді? Ну тигри, ну крокодили женуться за нею. Човен хитає, заносить в ями, а вона дивиться у темряву і шепоче – «Допомогу! Швидку допомогу!» Так чи не так мандрувала Ніна вночі. Я не питав її, не наважився. Бо, зрозумів, не любить вона бабських розпитів. Очевидно, сталося з нею щось сумне, і вона не хоче про це говорити. Не змовляючись, ми сиділи мовчки. Я на березі, Ніна у своєму човні. Сонце майже скотилося за гору, Небо на заході було червоне, червонясте. відблиски падали на річку. Край берега на стишеній воді стояв білий човник. У ньому гойдалась дівчинка. І очі у неї були зажурені. «Ніно», – сказав я неголосно, – «я хочу померти. Тільки не надовго. Хочу подивитися, що робиться там під землею. Ну, зберуться люди, поплачуть, поголосять, Засиплять могилу і підуть, а далі? А що тоді? Лежиш у домовині, тихо, чорно. І ось відчиняються двері, залізні, скрипучі. І ти встаєш, і спускаєшся вниз, начебто в погріб. А там серед мороку густо людей, тих, що померли колись. «Не треба!» – здригнулася Ніна, і обличчя у неї стемніло. Звідти ніхто не повертається. Я знала багатьох, я з ними дружила. Вони повиростали, і кого вбило, кого хвороба задавила. Ніхто не повернувся. Не смій помирати, чуєш? Пристукнула вона кулачком і строго глянула на мене. І Адамові скажи, хто помре, той більше не житиме. Я сидів ошелешений. Як же так, думав я. Куди ж я подінусь? Ось у мене руки, ноги, голова на голові чуби в ухо. Хіба воно все пропаде? А я, крім того, бігаю, кричу, купаюсь. Хіба і це зникне? І нічого від мене не залишиться на землі? Е, ні. Тут щось вона ця дівчинка переборщила. Я так і сказав їй, не вірю, щоб люди вмирали зовсім. Ніна замислилась і сказала повагом, так, люди не вмирають зовсім. Коли вони лягають у землю, і самі стають землею, то з них виростає тривачі дерева. З добрих людей виростає щось добре. Яблуні, бузок, маргаритки. А хто злий і то буде реп'яхом, кропивою, лишаєм повзучим. Я тупнув п'ятою в землю і викрутив ямку. Мені це дуже сподобалось. А що виросте на місці глипи, спало чомусь на думку. Глипа – і Бакун – то був старий, мудрий кінь. Він доживав свого віку. Його навіть не треножили, а вільно пускали у берег. Кінь пасся над річкою, часто зітхав, засинав на ходу. Він був, кажуть, білої масті, але шерсть давно злиняла, стала брудно-сірою. І тепер, коли річку запинало туманом, кінь і сам блукав, як туман. Тільки чулося з молочної хмари, його старече пирхання Спекотного дня він забирався Під верби в затінок І важко думав Стояв нерухомо до вечора Стояв, звісивши товсту ворсисту губу І щось згадував Мені завжди хотілося Прознати, що він згадує Про що він думає Що він бачить, куняючи Можливо, сняться йому дороги А він їх стоптав До край світу і одна дорога пахне йому гарячим пилом, а друга – збовтаним осіннім болотом. Можливо, сниться поле, а він їх зорав чорно-причорно. Сниться пашисти, як чай степове сіно, була б ціла гора з того сіна, що він перевіз до конюшні. Сниться батіг і пекуча упряж. Сняться візники, веселі, сварливі, з медалями, з протезами із смердючим табаком, словом, всякі, які тільки поганяли конем. Я не знаю, що снилося коневі, а він мені снився часто. Він приходив у мій сон, крізь ніч просовував теплу морду, довго задумливо дивився в ліжко, форкав мені у вухо. Сонний я усміхався, лоскотало у вусі, гладив коневі м'які берхатисті губи, Щось бурмотів, тягнувся рукою до гриви, І от сам, не щувшись, опинявся на коні. А далі все йшло, як у тому кіно, Що «Звук! Звук дайте!» І що ледь-ледь крутиться. Вільно-повільно підносив кінь мене вгору, І дух забивало. І я цупко держався за гриву. Ми летіли над бродом, над кручею, так було добре й легко летіть, але хтось шарпав мене, і я падав, падав і падав, серце гупало від страху, і я звисав над кручею. Висів, як на нитці, отот -от зірвусь у прірву. Я скрикував, схоплювався, і німий той крик стояв мені в горлі. Але тільки я засинав, кінь приходив до мене, і ми знову літали. Звали коня Бакун. Він уже не робив. Він доживав віку. І, як усі старі, він замислювався над своїм життям. Важка задума ніколи не полишала його. Коли він пасся, то знехотя байдуже пощипував траву. І видно було, що він не стільки пасеться, як розгадує щось нерозгадане. І коли заходив у річку, смулив ранішню воду. Теж було видно, думає навіть з водою на губі, серйозно міркує. А у затінку під вербами він так поринав у свої конячі мислі, що забував відганяти мух. І ті лізли йому і в ніздрі, і у сльозливі очі. Ніхто не тривожив бакуна. Він цілими днями думав. Щоправда, інколи по оз нашу хату проходив хлопець чи дядько із вуздечкою в руках. Значить, їм дозволено взяти Бакуна для дрібної домашньої роботи, підвести води або перетягти колоду. Бакун, забачивши людину, що йшла до нього з вуздечкою, не виказував ні радості, ні печалі. Смирно ждав, дав, смирно підставляв голову, давав себе загнуздати. І тільки тоді, як рушали, важко зітхав, роздуваючи боки. Турбували бакуна нечасто, раз чи два на літо. А цього літа ніхто не чіпав його, про коня не мов би забули. І ось я побачив глипу, скажете велике диво, уздріти глипу. Але перше, я побачив його серед білого дня, коли сторож завжди спить, а друге, за плечима у нього висіла вуздечка, і повідок мелодійно дзенькав, «По чоботях, а третє, глипай шов не сам, а з іншим дядьком, схожим на глипу, і тут я пригадав, що сусід наш ліпить сарайчик для курей, і що до нього приїхав брат, отже, ідуть вони по коня, видно, що брати недавно зустрілися, обидва веселі, балакучі, і як махне хто рукою, так його і заточує». Глипа щось про зайців розказує. А я торох, а він ай-яй-яй, а я хап за вуха. І глипа хапнув за кущ, та не утримався шелесно у канаву. Була потіха, бачите, як брат ставив на ноги глипу, і як глипа валяв брата. Чоботи в них однакові, руді, зашкарублі, і тими чоботами вони почовгали в берег і братів заносило то у кропиву, то у замулені рівчаки. Садом, стороною, поза кущами я побіг до річки. Глипа з братом не бачили мене, а я не спускав з них ока. Пошкорбали дядьки доброду. Ось вони загупали на камінні, і той, що приїхав до глипи, спіткнувся, махнув рукою, і тільки ляснуло. У штанях, в чоботях, Сидить уже дядько на міленії, приплескує воду руками і гегоче. «Ух, приятно!» Тепер глипа ставив на ноги брата. А брат валяв глипу у річці. Якось перебрались на той берег. Мабуть, почесали й далі, бо десь там тріщало в кущах, і то в одному, то в іншому місті раптом схитувалася гілка. Бакун стояв під горою, дрімав. Проте і його розбудив цей шелест. Кінь задер голову, непривітно блиснув оком на двох голубчиків, що мокрі вилізли з гущини, і, хитаючись, бредуть до нього. На всяк випадок, кінь посторонився, ніби тим говорячи, проходьте собі, люди добрі. Але руки у братів були чіпкі, з двох боків схопили коня за гриву. Незабаром вони тягли коня до броду. Перший перескочив з берега на камінь липа. Він смикнув бакуна за повід, але той уперся. Кінь, мабуть, не любив, щоб ним попихали. Тим більше зараз, коли треба обережно ступити через воду на камінь, і камінь слизький, хитається. Смикнули коня, і він аж присів, гостро вигнув хребет, прижмурив сльозливі очі. Страдницький вигляд його промовляв. «Пустіть, то піду». Не на тих він натрапив. Ну, худоба!» Шарпнув Глипа за повід. «Гавро, піддає йому жару!» Глипа шарпнув з такою люттю, наче збирався одірвати коневі голову. А Гавро чесанув по спині лозенякою. Гавро турне його ззаду, Гавро гупнув плечем коневі піджишки. Бакун всім гострим тілом подався вперед, кресунув копитом по каменю, і тут, і тут щось хряснуло. У першу миті я не міг збагнути, що сталося, тільки побачив кінь. Лежить, він розпластаний, одвисла губа його немічно сіпається. Це вже пізніше я зрозумів, що Бакун оступився. Передньою ногою ковзнув щілину. А щілина була вузька й глибока, і десь внизу, між камінням, кінь намертво застряв копитом. «Тюд, дурний!» – ляснув себе по мокрих штанях глипа. «Гавро, зганяй його, хай встає шкарбун!» Гавро недовго думав, з розмаху встюжив коня по ребрах, аж сива попруга встала. Важко з болем зітхнув бакун. Шарпнувся, поповз на колінах. Його не пускала нога. Та, що затиснута була між камінням. Гавро бухне його чоботом. і Іглипа заповід потяг коня, а Гавро підсобляв чоботом. Бакун ще раз сіпнувся, страшно вивернув ногу, шкура на ньому здулась горбами, здавалося, от-от вона трісне, і старі костомахи розсиплються. Бакун застогнав. Тут і глипа уторопав, що з конем біда. От худоба! лайнувся він. Диви, куди клешню стромив. Обнявшись за плечі, брати стали над розчеленою, захитались, заглипали на вивернуту конячу ногу. Ну, що? спитав брат. Осечка? А ми зараз ми сходу. І глипа бабськи плюхнувся на камінь. Під'їхав до коня, двома руками узявсь за ногу, як той дід за заріпку, висолопив язика й почав ех ех. І почав рвати на себе коняче стегно. Каламутним печальним оком дивився бакун у волосате глипене вухо. Ну що, брат, не йдіть? спитав Гавро. Заклинило. Тут йому й капець не вилізе. Брати сіли на бережку, обнялися. Затягли було «Ех, Дуня, Дуня, я!» Але Гавро обірвав. «Так що, брат, з ходобою?» «Треба пилу!» – сказав Глипа. «Відпиляємо ногу, і баста!» «А що, все одно не вирвеш?» «Заклинило!» Я стояв за кущами, чув їхню розмову. Чув, як Глипа сказав «Відпиляємо!» Мене затрусило. «Чуб наїжився!» У голові попливли усякі видива, й безглузді. Двоє, з пилою, крадуться до коня. Вжик, вжик, скрегочуть кістки, а вони пиляють. Від того пиляння і скреготу запекло мені під грудьми. Ще страшніші, видовиська, зароїлися в голові. А що, подумав я, глипо може? Він такий. Це ж про нього хлопці розказують, як він... Човна потопив на ставку. Зробили у школі тупоносого човна, схожого на корито, ну, щоб гуртом плавати і купатися. Так той човен гуртовий був для глиби, як сіль в оці. Мовляв, нащо їм корито. Диких качок тільки ганяють. Прийшов глипа вночі з сокерою, гуп гуп вирубав діромаху у днищі і штовхнув човна в круторий. Глипі, як бачите, не первина рубати чи пиляти, але ж бакун. Він лежав, старий, клубастий, низько опустивши голову, і на його шиї болісно стріпувалися жилки. Я рвонуся. Страх штовхнув мене в плечі, і у душі трепетав крик: Мамо, мамо, сюди. Проте щось зупинило мене. Глипи, вони встають. Підважують один одного, кудись лаштуються. О, кажуть, треба до бригадира дозволу взять. Може, просто клоцнуть без зубу шкапину. Це про коня. Польза ж ніякої, то хоч буде шкура. Кинули бакуна. Закурили й похиталися берегом мокроштанні брати. Пішли до контори. Як тільки повіяло їх за кущі, я стрибнув на камінь бігом до коня. І він пізнав мене. Сухими губами тицнувся у щоку і тихо форкнув. Морда у нього була тепла, і кожна волосинка тепла. І сіра, злиняла шерсть була наче притрушена теплим дорожнім порохом. Лиш очі світились волого і тяглись від них мокрі доріжки. «Бакун! Бакунчик, вставай!» потріпав я коня за холку. Бакун труснув головою, Ніби от-от наважиться встати, Але тільки зітхнув і звісив без силу морду. Він був важкий і нерухомий, як лантух з дровами. Шерсть на ньому облазила, На грудях, на суглобах виступали буграми скам'янілі маслаки. Я повзав, лазив укруг нього, не знаючи, що робити, Обмацав ногу, яка застрягла, Ще більше злякався. Ого, її затисло. Мабуть, тоді, як глипи стьобали коня. Бакун кидався і загнав свою ногу в кліщі, туди, де звужується розчелена. А копито загнав аж під камінь. Спробуй тепер витягти. Я все-таки спробував. Тужився і смикав. Тягнув мертвочавунну кістляву ногу. Дарма. І куди вже смикать? Коліна у бакуна, роздерті до крові. Що робити, ну що робити? А хвилини збігали. День хилився надвечір, і мехтіло в очах. Глипи, човгують спилкою. Уже, мабуть, десь поблизу. Сам не стямився, як мене винесло нагору, як прилетів до хати. Оббіг наш двір, заглянув всі кутки, ніде нікого. Хата приткнута на паличку. У сараї ластівки вицвінькують, Погріб взяє чорною дірою. Отже, стукнули мені, Кого я шукаю? Вчорашнього дня? Мати ж на роботі? І духу не перевів по часа у степ. Дорога курна, Пахкає тепла пилюга з-під ніг. Я біжу під тюбцем, А думки погнались далеко, Як зустріну матір, Як розкажу їй все, Як ми кинемось до річки, Отже, Стрельнуло в мені. «Куди я біжу, а де мати? Я ж не знаю, де вона працює». Повернувся і назад. І жену скільки є сили. Вже мені під грудьми щось бовтається. Прибіг до хати і руками розвів. «А тепер куди? До кого податись? Сіроха не допоможе, бо стара. Адам не допоможе, бо сам не встає. Глипа, а глипа з пилою. І скригочуть кістки. Я зірвався» помчав до села. Будь що буде, когось та покличу. Сонце низько, сонце майже заходить. На шляху до села нікого. Сиві от пилу будь-який край дороги лиш одна постить витикається з балочки. Жінка в білій хустині і знайома хода, повільна і втомлена. Ти ба, то ж мати! Уже не пригадую, як опинився коло матері. Я уткнувся у її теплі шершаві руки І з дуру захлипав Чи набігався, чи настрахався І щось мимрив про коня та про глипу Ми стояли вдвох Нікого не було на вечірній дорозі Мати пригорнула мою голову Сховала у затишне кубельце під груди І пальцями, самими пучками, м'яко, ледь чутно Почала гладити шию, немиту потилицю і чорнявенькі, як вона сказала в і почала промовляти до мене, щоб я вгамувався. Все буде гаразд, а лихо з бідою спливе за водою. Глипа сьогодні не прийде, гуманіла мати, бо у сільмах привезли молдавське вино, і рідненькі брати так перечепилися через ящик з пляшками, що навряд чи зведуться на ноги до ранку. І ще, сказала вона, Якщо бакун попав у біду, то краще не смикати його, не шарпать. Краще залишити самого. Він зарадить собі. І цієї ночі я літав на бакуні і падав. І приснилося якесь страшило, що підкралось до нашої хати. І вугол підрубує, губ-губ сокирою. І вже скрипить, присідає хата, і під ліжко тече вода. Мати розбудила мене, спитала, чи я... Не перекупався, а якщо ні, то щоб спав і не крутився. А вранці, глядь, ведмеді накурили, туман, Наче марлею запнуло верби, кущі-осоки понад річкою І наш сад, і терновище на тому березі. Я побіг донизу і вражений став серед лугу. Дивно, хмарка туману йде, наближається, окутує тебе з головою, Нитями проходить за тобою і крізь тебе, і не шерхне, волоска не зачепить. Але відчуваєш, лице, чуб, сорочка все одволожується м'якше, і на губах присмак дощової води. Я постояв, жменями половив ріденькі пасма туману і побіг до броду. Там же бакун лежить, бідолаха, як прикутий, і нічого не їв, треба хоч трави нарвати. Обминув кущ бузини раптом Хра! Хракнуло з куща, З туману. Я сахнувся, аж присів з переляку. Серце у п'ятах забилось, А з куща морда. Коняча. Бакун! Так це ти? А побий тебе лихо! Стрибнув до коня, Полис у нього на шиї, А він стоїть і наче усміхається. Губи у нього зелені, Соком трав'яним підфарбовані. Бакун, хто ж тебе звільнив? Чи, може, ти сам? Ану, покажи лапу. Отак я вчепився за гриву, а кінь стоїть на трьох ногах. Одну це ту поранену, він трима на весу. Бач, яка обдерта шкура й копито облущене, і кров попідсихала. Ми побалакали з конем, я причесав його, повидлубував. Луску ранок і виразок. А він посупів мені, напахчив мені духом гарячої жуйки, і я відпустив коня. «Іди, бакун, пасись!» І кінь, підкидаючи голову, знатугою пострибав у лизняки. Трохи розтуманилося. У небі повисло біле-біле сонце. На нього можна було дивитись скільки завгодно. Воно ані трішки не сліпило. Я сидів на броду на тому камені, що схожий на слонову спину, і дивився, як сонце то випливає, то губиться у сірих волокнистих хмарах, не знаю, чи довго сидів, та от зненацька почув голоси хтось шкорбав згори і басовито гомонів. Я схопився на ноги. Вони, глиби йдуть. В одного через руку брезент, у другого сокира і довгий кабанецький ніж. Брати веселенько розмовляють, попихкуються цигарками і прямують до броду, думають, що тут їх жде Бакун, прищемлений камінням. І враз вони стрілись. Глипи до річки і кінь до річки. Стали як у копані і утнулись очима, ті в коня, а кінь у братчиків. Бакун второпило форкнув, а потім, а потім я не повірив собі. Бакун, старий смирний бакун, який тільки що припадав на ногу і раптом як брикнув, як пирхнув по-молодецьки і пішов, правда, накульгуючи, але з таким прискоком, що я давно від нього такого не бачив. Десь аж на тому кінці лугу розляглося його переможне ржання. Брати переглянулись, і очі в них зробилися круглими, як мильні бульбашки. Так що, брат, осечка? спитав Гавро. Розклинило, тільки й вимовив глипа, і почовгали брати додому. А там, де вони стояли, я побачив, як виріс кущ, геть обшарпаний, з вовчими ягодами на колючих гілках. Лікар Бусько. У сараї напівтемно, двері низькі, віконця нема, і як пройдеш у дальній куток, де супляться обгризані ясла, там зовсім поночі. У яслах щось попискує, шарудить у стінах, лускає у трухлявих дошках, сарай аж ворушиться, увесь, одне спокійних поселенців. Я далеко не ступаю, умощуюсь коло дверей, жду, падає з надвору світло. Сонце то пече мені у шию, то пригасає, Видно, почало хмаритись, хилить на сон. Я терпеливо жду. І ось, близь, влітає у сарай ластівка. Пірнає під самісіньким одвірком і не зачепиться. От уміє пірнати. Я бачив не раз, як ластівки граються з бакуном. Кінь собі пасеться на лугу, А вони заходять здалека, підкрадаються до нього тихо. Над землею низько-низько Летять і раптом Гульк під коня Майне котразь у нього під черевом І вгору Чигикне задьористо Одна пролетить, тоді дві Тоді ціла низка блискають, проносяться під конем Наче дражняться Чигик не піймав Кінь собі хрумає траву Зрідка махне хвостом Стріпне вухом і байдуже йому до ластівок, до їхнього вереску, а утім і бакун деколи стримано пирхне, якщо котрась вітрогонка мелькне у нього під самісіньким носом. З такою ж сміливістю пірнає ластівка в двері, і уже ніби з вулиці бачить, що стеля в сараї підперта стовпом, ач круто обминає стовп, робить круг під стелею, і до гнізда. Вона і не цвінькнула. І не шархнула крилом, Летіла тихо, як тінь. А проте, наче за сигналом, Прокинулись пташенята. Ураз підхопились, Вжи, вжи, вжи, завжикали гуртом. Їх не видно в гнізді, Тільки сивенький пух І роздерті роти. Ці жовті крикливі роти Ловлять, просять, Благають їсти. Якесь нахабніше дереться вище. І вже заглинає черв'яка Разом з материним дзьобом. ж, напасись на таких поживи. Гулькнула ластівка у двері, упали б тишинята, заснули. Наче й нема їх у кубельці. Тихо в сараї, тихо на вулиці, хмарить. Я притулився до двірка, звів на стелю очі і розглядаю з нічев'я гніздо. Вам доводилося бачити, як ластівка ліпить собі гніздечко. Носить із берега тугі клубочки грязюки і непростої грязюки, а добре змішаної з трав'яними корінцями з волокном, принесе в хлівець і спритно клеїть, дзьобом примазує ті віхті до сволока. Гляне збоку на свою роботу і защебече, радіє, що у неї ловко виходить, а й справді ловко. Спершу наче підкову чи скипку. Місяця виліплює, потім гаманець, а далі рядок за рядком вивершує гніздо. Схоже на маленьку корзинку. Висохне гніздо, стане аж біле. Роками висить під стелею, не розвалюється. Частенько мені кортіло поставити драбину, полізти до гнізда і, бодай в пів глянути. Але ж ви чули, кажуть люди, пальцем торкнеш – Ластів'яче гніздо, це одразу покине ваш двір. Покине і більше не прилетить. І усім ластівкам передасть, щоб обминали цю хату. Ну, а якщо розваляти гніздо, краще не робити цього, я сам бачив. У ластівки на грудях червона смужка, то як сірник. Черкне вона грудьми по соломі, по сухій стрісі і жух спалахне солома. Дотла згорить хата. А лелеки, мені казали, так вони, коли їм поламають гніздо, приносять у дзьобах жарину. Птахи не прощають злодюгам. От ні в нас, ні в баби Сірохи хата ніколи не горіла. А у глипи уже при мені два рази була пожежа. Мазанка й зараз стоїть обсмалена, а від хлівця зостались стовпи недогарки, і щербати звуглене корито. Ластівки звикли до того, що я сиджу на порозі, і літають просто через мене. А якась пікірує, ніби хоче вскубнути за чуба. Шерхне над головою і всарай. Мені добре сидіти серед шерхоту, ластівічих тіней м'якого світла, що пригасає від хмар. Хирить на сон, і крізь легку дрімоту вчувається Хтось мене кличе о о о Доносить вітрець. Стривожений підхоплююсь, Зиркою на дорогу баба Сіроха стоїть. Маленька бабця, зігнута чорна з лиця, У чорній рясній спідниці Стоїть мовчазна і сувора вичікує, Поки підійду до неї. «Ходи зі мною!» – каже строго. «Адам тебе кличе!» Я ступаю слідом за бабою, а вона дріботить хутенько, і мені трохи дивно і лячно. Ніколи Сіроха не кликала мене, та ще й до Адама. Що там у них? Йдемо до Ярка, минаємо глипену хату, стежка повертає на бабин город, і ми попадаємо у синій присмерк. Над нами суцільне листя і соняхи решета. Вибрались з городу, і вже сірошинський двір. Біла маленька хата, під вікном розлога яблуня, гілля аж за димар, яблука звисають на стріху. Старезне дерево закрило своїм шатром майже увесь двір. І я бачу білий полик під білим стовбуром І лежить на подушках Адам, і світить разками зубів. Вони у нього білі, спросинню. О! «Капітан Ленд», – помахом руки салютує Адам, – «радий вас вітати, сідайте коло мене». Він киває на розхитаний стільчик, застерігає обережно, крісло, вважає допотопне. Я сідаю, підсовуюсь ближче до нього, мені приємно і незручно, що він так красиво балака зі мною. Тут під яблунею свіжо і затишно, сидиш собі у холодку». Над головою ціла гора дрімотного листя. Лише де де-не-де світлі віконці І падають сонячні плями на Адамове ліжко. Адам не приховує, він радий, що прийшов сусід. Це ж нудьга, зелена, Успеку у таку благодатну пору, Коли тільки гуляй, дихай, смажся на сонці, А тут м'яти подушку, давити вирину, Парити себе гарячим питвом, Голос Вадама слабий, і рука звисає з постелі тонка й підзелена, а проте він уже не той, що був навіть учора. Ожили в нього очі. З'явилося в них щось веселе, насмішкувате, неспокійне. Баба Сіроха, склавши руки на грудях, постояла сумно і строго подивилася на Адама. Зітхнула і пішла в хату. І тоді Адам, по-свояцьки, підморгнув мені. Знаєш, чого кликав? Розвідка донесла, що днями відбулась баталія на броду. Дехто хотів обезножить коня. Мовляв, ми живемо без голови, то кінь проживе без ноги. І ти, кажуть, там був, і все бачив. І навіть, кажуть, відзначився. Відзначився, то вже занадто. Я глянув на Адама. Чи не підпускає він шпильки? Ні, погляд серйозний. Та усе ж спитав. А хто вам розказував? Як хто? Надійні люди. Що ж це за люди? То мій секрет. Є у мене друг. А вірніше, подруга, яка ніколи і ніде не покидає мене. Ми з нею не розлий вода з раннього дитинства. Вона і сюди припливла за мною. Хм, а як її звати? Ти все хочеш знати. Ну, хоча б Ніна. Ніна? Це прозвучало так несподівано, що я... Відкрив рота, а відкривши рота, я завжди заглиблююсь у серйозні роздуми. Справді було над чим замислитись. Я думав, що Ніна тутешня, що живе вона за горою, за нашим садом, де сонце сідає. А виходить, вона приїхала з Києва. І там жила у кам'яному будинку. І там зустрічалася з Адамом. Ніна, тут мені спало на думку, може, Адам від мене перейняв це ім'я? Може, підслухав? як я розмовляю з нею. А я розмовляю з нею завжди. І тоді, коли сиджу над річкою, і тоді, коли блукаю у зелених тунелях соняхів, напевно, я б таки до чогось додумався. Коли б не перебив Адам, він напосів. «Ти, брат, не викручуйся. Ти розкажи, як ви глипу пошили в дурні. Розкажи і край». Я помнявся, порипів стільчиком, бо що ти будеш казати? Як бігав я з переляку, то в степ, то до хати, не наче об'ївся пасльону. Ото й усе моє геройство. А бакун, бакун, то інша річ. Коняга, на всі сто. Е-ні, посварився Адам, підправив подушку, щоб вище лежати. Я тебе так просто не відпущу. Ось як підемо на річку, позашиваємо роти і мовчок. Тоді уже буде не до балачок, тільки робота. Я таке придумав. А зараз, шановний Ленд, ми проведемо зустріч у кают-компанії. Кожен з нас розкаже по одній історії згода. Так як ти молодший, тобі випадає першому. І я просив би тебе, Ленд, оповісти щось з життя славетного мандрівника Бакуна Силогривенка. Адам музяв мене за руку. Видно, помітив, що я затинаюсь і вже якось просто навіть з благанням закінчив «Льонь, серйозно розкажи, ти ж бо знаєш». Сонце трохи скотилося вниз і жовто зелене ряботиння падало вже на груди й обличчя Адама. Так, він і зараз світився. Над подушкою виступало гостре підборіддя, стирчав тонкий і гострий ніс. Вони просвічувалися наче були виліплені з воску. Адам часто змочував язиком припалені губи, дихав нерівно, з хрипом, і стало мені лоскотать у горлі і лоскотать під очима. Я пригнувся, заморгав до землі, і так прикинув у думці. Адам цілими днями лежить сам самісінький, і ніхто йому, крім баби Сірухи, й слова не мовить. Ну, добре, Адаме. Для початку пришморгнув я носом. «Якось ми поїхали, тільки це було на справжки. А ми домовились, кинув Адам без брехні. Я зручніше вмостився на стільчику, глянув на Адама, який готовий був слухати, і руки склав на білім покривалі, отже я влаштувався і почав. Якось ми поїхали, а перед цим щось напало на мене. Коклюш чи хто зна. Так мати взяла бричку... На ній бригадир катався. Тепер у нього мотоцикл «Їжаком» називається. Так, мати взяла бричку, підказав Адам. Ага ж, взяла бричку, запрягла бакуна, а мене в пальтою кожу закутала, як дідугана. Ну, бо вже морозці вдарили. І повезла в загатне до лікаря. А вже вечір. Постукали ми в двері, а тітка з відром і віхтем Заступила дорогу. Драсті. вклоняється нам. У собачу пору приїхали. Прийом був і, і давно закінчився. І ляснула дверима. Ну, ми переночували, не знаю, у кого, а вранці іще раз постукали. І знов та сама тітка. Драсті. каже нам. «Прийому немає, не буде. Сидір Петрович на совіщанні». «Так мама щось на ухо тітці закинула пошепки а тетя аж у двері впала. Повернули ми бричку і поїхали додому. Я зробив передишку і глянув між тим, чи слухає Адам. Він лежав заслуханий, губи ледь-ледь розтулені, і у них притаїлась легенька журлива усмішка. Я ще помовчав, гадаю собі, чи попросить він. А далі що? Таки не втерпів Адам. Щось же про коня має бути. Ой і геть забув, спохватився я. Бачте, хотів про коня та збився. У мене таке буває. Значить, як же воно? А, ви були в загатному? Ті, не були? Ото жаль. Річка там, ну не те, що в нас. Жабі по коліна. А широка із піщаним дном раків повно кишать. Можна руками ловити. І брід кам'янистий. Їдеш бричку погицує». А це ж була осінь вітер холодний, аж струже в спину. Так мати на брід поїхала, щоб швидше додому. Підкотили бричку. Глядь, річка замерзла. Учора вода кипіла між камінням, а зараз крига в суціль. Стала мати й журиться. Що робити? На місток їхать це ж п'ять кілометрів з лаком. І поки вона журилася, я виліз тихенько із кожуха на лід, а лідно скло. Молодий, я синцем називається. ковзнешся і несе тебе хто зна куди. За мною мати ступила на лід. Стала, підгицнула, крига тріщить, винається, але ні, не провалюється. А кінь? Копита ж у нього гострі, Якщо провалиться кінь, у голос міркує мати, Ноги поріже. А не провалиться, то однак по льоду не піде, Не підкований. Бакун, отже кінь, щоб ви знали, Мабуть, почув, як журиться мати. Підійшов до річки, Пирхнув, понюхав кригу, Дивлюся, що він робить, Став на коліна. Ноги підігнув, як полоски, І давай човгать по льоду. Нам, неросторопним показує, «Підпихайте». Мати аж руками сплеснула. От розумник. А ну, Льонь, підпихаймо за бричку. Ми взялись з двох боків, штовхаємо бричку, і кінь їде на колішках, сунеться по гладенькій кризі. Крига вгинається, похрускує, але нічого, тільки до берега. Хоп, рванувся бакун, скочив на ноги, і вже на землі. А коклюшу в мене й не було то я просто на ковзанці застудився. От, додав я до своєї історії, щоб Адам не переживав за мою хворобу. Приїхали додому, мати попарила мене над гарячою картоплею, і я очуняв. Гарна історія, сказав Адам. А про бакуна просто чудесно. Тільки втямить не можу. Хто більше кінь-бакун, який переполз на колінах літ. Чи та тітка, що ляскала дверима? Прийому нема. Як ти вважаєш, Ленд? звернувся він до мене. По-моєму? наморщив я лоба. Засопів, захитався на стільчику, бо дуже мудру задачку задав Адам. По-моєму, а яблуку у вас рясно. І вже бочки підспіли червоні. Можна скуштувати он те, що впало? «Куштуй!» Я підкотив ногою падалку, носком підкинув її, як футболісти м'яч, і в рот. «Ум! Зелене, кислюще воно!» Слинка потекла, і Москва в очах показалась. Адам і не кусав яблука, а теж прижмурився, і наче трішки усміхнувся. «Хитрий ти, чоловік, каже мені!» Повернувся на бік, підбив подушку, видно зібрався говорити. «А тепер моя бувальщина. Слухай, і раз ми зачепили медицину, то розкажу тобі, Льоню, про славного лікаря буська